Meine Mama macht sich schon Sorgen. Du nicht. Aber ich nicht. <lacht> ja. So alt ja. bin ich noch nicht, um mir Sorgen zu machen. Ja, dann sollten wir das natürlich jetzt ändern, äh, damit du dir jetzt Sorgen machst und ähm, damit das dann quasi erledigt ist, damit, wenn du dann so. gehst, du dann keine Sorgen mehr hast. Mhm. Naja, ich habe ja noch andere Sorgen. Natürlich. <lacht> Aber ich muss sagen, also um Alarm um mache ich mir eben nicht so viele Sorgen. Was ich mir mehr um was ich mir mehr Sorgen mache, ist die Zeit danach. Weil ich, wenn man weg ist und dann zurückkommt, dann hat man glaube ich, wenn man zurückkommt, auf einmal einen Berg vor sich, was man organisieren muss und um was man sich kümmern muss. Außerdem geht es dann wirklich um meine Zukunft und da gibt es so viele wichtige Entscheidungen, die man treffen muss und ich hasse Ich mag das nicht, mich zu entscheiden weil ich oft Sachen bereue. Das ist immer blöd. Wenn man sich für etwas entscheidet, dann sollte man die Entscheidung auch akzeptieren, aber das muss ich noch lernen.